«І твій друг Том». «Друг», – вона промовила так, наче воно римувалося з «потрух». «Я теж тобі «друг» і як «друг» скажу, що серце зібрати докупи не можна. Тільки час на це здатен. Зате ти можеш зібрати докупи своє тіло. Їж». «У мене таке враження, що ви єврейська мама з анекдоту», – зауважив я. «Я таки єврейська мама і повар. Це не анекдот. Анекдот – це я, бо постійно про неї думаю». Цьому ти зарадити не зможеш, принаймні тепер. Але до інших думок, які часом тебе навідують, ти повинен повернутися спиною. Мабуть, у мене відвисла щелепа. Я не певен, але точно знаю, що очі округлилися. Люди, які так довго пробули в бізнесі, як Розі Голд у ті часи, говіркою їх називали рукавичками, за вміння читати з долоні, вміють вловлювати хід твоїх думок. Тож, здається, що це телепатія, а зазвичай це лише спостережливість і уважність. Хоча не завжди. Я не розумію. «Оближ, слухати ті похмурі записи, ти мене зрозумів?» Вона суворо зиркнула мені в очі та розсміялася. з подиву, який у них побачила. Нехай Розі Голд лише єврейська мама і бабуся, та мадам Фортуна бачить чимало. Так само, як моя квартирна хазяйка. Трохи згодом я дізнався, коли побачив, як Розі та Місіс Шопло обідають разом у Гевенс Бей в один з вихідних, які в мадам Фортуни видавалися нечасто. Що вони давні близькі подруги і знають одна одну багато років. Місіс Шопло стирала порох у мене в кімнаті і раз на тиждень пилотяжила підлогу. Вона могла бачити мої записи. Що ж до решти, тих сумнозвісних суїцидальних намірів, що часом навідували мене, чи не могла жінка, яка більшу частину свого життя провела, спостерігаючи за людьми і шукаючи психологічних підказок, тих, що його віркою і мовою великого покеру називалися «телзами», здогадатися, що чутливий юнак, якого щойно покинула дівчина, міг плекати думку про таблетки і мотузку, і морські хвилі. «Я їстиму», – пообіцяв я. «До перших воріт мені ще треба було зробити купу всього». Та загалом аж не втекти від неї, поки вона не сказала щось цілковито ганебне. Наприклад, її звати Вензі, і ти досі думаєш про неї, коли Маз турбуєш. А ще перед сном випиває велику склянку молока. Вона настановчо піднесла до гори вказівний палець. Не кави, молока. допоможе тобі спати. Варто спробувати, сказав я. Знову з'явилася Рос. Того дня, коли ми познайомилися, ти питав, чи є в твоєму майбутньому вродлива жінка з темним волоссям. Пам'ятаєш? Так. І що я сказала? Що вона в моєму минулому. Розіківнула, сильно і владно. Так і є. І коли тобі захочеться подзвонити їй і благати дати тобі другий шанс, а таки захочеться, захочеться, май трохи гордості, поважай себе. А ще пам'ятай, що міжміські дзвінки коштують дорого». «Скажи мені щось таке, чого я не знаю», – подумав я. «Слухайте, Рос, мені треба бігти, правда? Дуже багато роботи». «Так, сьогодні в нас усіх важкий день». «Та поки ти не пішов, Джонсі, ти вже зустрів хлопчика? Того з собакою? Чи дівчинку в червоній кепці із лялькою?» «Про них я тобі теж казала, коли ми познайомилися». «Рос, я зустрів мільйон дітей за останні...» «Отже ще ні. Добре, зустрінеш». Вона виставила вперед нижню губу і дмухнула, здіймаючи пасмо волосся, що вибилося з-під шарфа. Потім узяла мене за зап'ястя. «Джонсі, я бачу коло тебе небезпеку, горе і небезпеку». Мені чомусь спало на думку, що от тепер вона скаже, «Стережися темного незнайомця, він їздить на моноциклі». Та натомість Розі відпустила мою руку і показала пальцем на дім жаху. Яка команда відає цією неприємною дірою? Не твоя, правда ж? Ні, команда Доберман. Добре, також відповідали за прилеглі атракціони, дзеркальний особняк Містеріо та музей воскових фігур. Усі три разом узяті ці місця розваг були млявим кивком у бік давніх ярмаркових вистав лякачок. Добре, тримайся подалі. Там живе примара, а хлопцю з поганими думками, дім і з привидами потрібен так само. «Як-миш-як у поліскувачі для рота. Зрозуміло?» «Так». Я зиркнув на годинник. Натяк Розі зрозуміла і ступила крок назад. «Будь уважний щодо тих дітей. І ступай обережно, хлопчику. Над тобою нависла тінь». Розділ сьомий Мушу визнати, Лейни Розі дали мені добрячого прочухана. Слухати записи Дорс я не облишав, не одразу принаймні але тепер примушував себе їсти більше і випивав по три молочні коктейлі на день. Я відчував, як у тіло вливаються свіжі сили, не хтось відкрутив кран, і коли настало 4 липня, був за це дуже вдячний. Джойленд був нахняблений, і того дня я мусив 10 разів натягати шкуру, рекорд усіх часів. Сам Фред Дін приніс мені розклад, а ще вручив записку від старого містера Істербрука. «Якщо стане не одразу зупиняйся і скажи керівнику команди знайти тобі заміну». «Я не пропаду», – сказав я. «Можливо, але обов'язково покажи баті цю цидулку». «Добре». «Джонсі, ти подобаєшся Бреду. Це велика рідкість. Він зелених взагалі не помічає, поки не побачить, як хтось із них облажався. Мені містер Істербрук теж подобався, та Фреду я цього не сказав» щоб не видатися сраколизом. Усі мої зміни 4 липня були 10-хвилинними і непоганими, попри те, що більшість 10-хвилинних змін насправді виявлялися 15-хвилинними. Але спека виснажувала. «95 у затінку», – сказала Розі. Але вже о півдні того дня термометр, що висів на трейлері адміністрації парку, показував 102 градуси. На щастя для мене Дотті Лассен відремонтувала другий костюм Гові розміру XL, і я міг їх змінювати. Поки я працював в одному, Дотті вивертала інший, наскільки це було можливо, і вішала перед трьома вентиляторами, щоб просякла потом тканина просохла. Принаймні, я вже навчився знімати шкуру самотужки. На той час відкрив таємницю. Права лапа Гові насправді була рукавицею, і, знаючи секрет, Спустити змійку на шиї костюма було елементарно. Головне – зняти голову, решта не становила труднощів. І то було добре, бо я міг перевдягатися сам за шторою. Більше не доводилося показувати свої пітні на півпрозорі труси костюмеркам. Задрапований прапорами день 4 липня хилився до вечора. І мене звільнили від усіх інших обов'язків. Я викидав колінця, потім тікав у підземний Джойленд і ненадовго валився на стару хитку канапу на лежбищі, жадібно ковтаючи кондиціоноване повітря. Коли я відчував, що вже трохи ожив, то провулками добирався до костюмерної та міняв одну шкуру на іншу. Між змінами я заливав у себе пінтами воду і квартами холодний чай без цукру. Ви не повірите, якщо я скажу, що мені було весело, але це правда. Того дня мене любили навіть розпещені діти. Отже, за чверть четверта. Я підстрибом біжу по Джойленд Авеню, головній вулиці парку, а з гучномовців горлає пісня Діді Дюдропа Чікабум, чікабум, правда прекрасно. Я обіймаю дітлахів і роздаю батькам купони на класний серпень, бо наприкінці літа у Джойленді завжди зменшувався потік відвідувачів. Я позую для фотографій. Деякі з них роблять голівудські кралечки, та здебільшого працюють орди мокрих від поту і присмалених на сонці батьків папараці, а за мною тягнеться хвіст захопленої малечі, достоту як у комети. А ще я шукаю найближчі двері в підземний Джойленд, бо вже доволі змушений. На сьогодні в мене заплановано ще один вихід у костюмі Гові, тому що веселий песик Гові ніколи не показує своїх блакитних очей і нашорошених вух після заходу сонця. Не знаю, чому, просто така традиція. Чи помітив я маленьку дівчинку в червоній кепці до того, як вона впала на розжарений асфальт Джойленд-Авеню, звиваючись і сіпаючись? Думаю, так. Але точно сказати не можу, бо час додає фальшивих спогадів і видозмінює справжні. Цуцикулика, яким вона розмахувала і яскраво червоної кепки, я б точно не помітив. Нічого екстраординарного в дитині з ходдогом у парку розваг не було, та й червоних кепок із Гові ми того дня продали не менше за тисячу. Якщо я й помітив її, то через ляльку, яку вона притискала до грудей рукою, вільною від ходдога, вимащеного гірчицею, то була велика стара ганчір'яна Ен. Лише два дні тому мадам Фортуна порадила мені шукати в натовпі дівчину з лялькою. Тому, можливо, я справді її помітив. А може я думав тільки про те, щоб забратися з центральної алеї, перш ніж з омлію і впаду. Хай там як, її лялька проблеми не створювала. Цуциколик, який вона їла, от що створило проблему. Я лише думаю, що пам'ятаю, як вона бігла до мене. Ага, як і всі вони. Але точно знаю, що сталося наступної миті і чому це сталося. У неї в роті був шматочок сосиски. І коли вона вдихнула повітря, щоб закричати «Гові!», то втягнула його в горло. Ходоги прекрасна їжа, щоб вдавитися. На щастя для неї, у мене в голові засіло достатньо пророчої товти від розі Голд, щоб діяти швидко. Коли в дівчинки підломилися ноги, а вираз щасливого екстазу на обличчі змінився спершу подивом, а потім жахом, я вже тягнув руку назад і лапою-руковичкою хапався за змійку – Голова Гові відвалилася і повисла на бік, явивши світові червоне обличчя і мокру відпоту голову містера Девіна Джонса. Дівчинка впустила ганчір'яну Н на землю. Кепка впала. Дівчинка роздирала пальцями шию. Голі. закричала якась жінка. Голі, що таке?» А ось іще трохи везіння в дії. Я не лише знав, що з нею, я знав, що потрібно робити. Думаю, ви не до кінця розумієте, яке то було щастя. Не забувайте, ми говоримо про 1973 рік, і статтю «Завдяки якій спосіб Гаймліха здобуде свою назву» Генріх Гаймліх опублікує лише через рік. Утім, то завжди був найрозумніший спосіб усувати задушення. Нас навчили цього на перших і єдиних організаційних зборах перед тим, як ми почали працювати в їдальні УНГ. Навчав нас старий загартований ветеран ресторанних воєн, якому довелося закрити свою кав'яреньку в містечку Нашуа через рік після того, як неподалік звели Макдональдс. «Запам'ятайте, якщо натискати слабо, це не допоможе», – сказав він нам. «Не бійтеся зламати ребро, коли на ваших очах помирає людина». Я бачив, що обличчя в дівчинки багряніє і навіть не думав про її ребра. Я вхопив її в широкі волохаті обійми, поклав ліву лапу, котрою смикав за хвоста посередині живота, де сходяться ребра, і один раз дуже сильно натиснув. Вимащений жовтим шматок хот завдовжки мало не два дюйми вискочив у неї з рота, мов корок із пляшки, і пролетів майже чотири фути. Але ні, ребр я їй не поламав. У дітей, хай їх Бог благословить, гнучкі кістки. Я навіть не усвідомлював, що нас із Голлі Стенсфілд, так її звали, оточили колом дорослі і коло все ширшало. І безперечно я не усвідомлював, що нас дуже активно фотографують, у тому числі Ерін Кук, чий знімок потім потрапить у газету Heavens Bay Weekly, та ще кілька більших газет, зокрема Wilmington Star News. Те фото у рамці досі зберігається в коробці десь у мене на горищі. На ньому маленька дівчинка сидить на руках у напів людини напів собаки з двома головами, одна з яких звисає на плече. Дівчинка простягає руки до матері, і, спід графік, Ерін Кук зафіксував саме той момент, коли в мами підламуються перед нами ноги. Усі ці спогади для мене одна велика розмита пляма. Але я пригадую, як мати згребла малу в обійми, а батько сказав Хлопчику, ти врятував їй життя. А ще пам'ятаю цей спогад кришталево ясний, що Голлі подивилася на мене великими блакитними оченятами і сказала, бідний Гові, у тебе відпала голова. Класичний газетний заголовок усіх часів, як усім відомо, людина покусала собаку. До такого Стар News, звісно, дорівнятися не могла, але заголовок над фотографією Ерін теж довів, що журналісти не дурно хліб їдять. Собака врятував дівчинку в парку розваг. Знаєте, яким було моє перше ядуче бажання? Вирізати статтю і надіслати її Венді Кіган. Може, я би зробив це, якби не скидався на фото Ерін на нутрію, яку дохлою витягли з води. Але батькові я все-таки статтю надіслав, і він подзвонив, щоб сказати, як мною пишається. Голос у нього тремтів, наче він от-от розплачеться. Дев. Господь зробив так, щоб ти опинився в потрібному місці в потрібний час, сказав він. Може, Господь, а може Розі Голд, також відома як Мадам Фортуна, а може обоє потроху. Наступного дня мене викликали в кабінет містера Істербрука, кімнату обшиту сосновим деревом, де стіни були в обвішані старими плакатами з ярмарків і фотографіями. Особливу увагу привернуло фото працівника в солом'яному брилі, та з охайними вусами, який стояв біля атракціону «Перевір свою силу». Рукава білої сорочки були закасані, а на кувалду він спирався так, наче то був ціпок, ну, чистий мачо. На верхівці стовпа поряд із дзвінком була табличка з написом «Поцілуйте його, дамочко, він мужик». «Цей хлопець ви?» – спитав я. «Так, але на цьому атракціоні я працював лише один сезон». Мені не сподобалося. Не люблю розваг, де піддурюють людей. Завжди поважаю чесну гру. Сідай, Джонсі. Хочеш коли чи ще чогось випити? Ні, сер, дякую, не хочу. У шлунку в мене досі хлюпотів у ранішній молочний коктейль. Скажу прямо і як є. Учора ввечері ти заробив нашому парку 200 тисяч доларів хорошої реклами, а я однаково не можу собі дозволити виписати тобі премію. Якби ти знав, але не зважай. Він нахилився вперед. Єдине, що я можу, бути твоїм боржником. Якщо тобі знадобиться послуга, можеш на мене розраховувати. Зроблю все, що буде в моїх силах. Влаштує тебе таке. А вже ж? Добре. І ще одне. Чи не погодишся ти ще раз показатися в костюмі Гові з тією дівчинкою? Її батьки хочуть подякувати тобі особисто. Але публічний вихід був би чудовою підмогою для Джойленду. Звісно, це твоє рішення. Коли? У суботу, після полуденного параду, ми поставимо платформу на перетині Джойленд-Авеню і дороги гінчаків. Запросимо репортерів. З радістю. Мушу визнати, мені самому подобалася думка про те, щоб знову з'явитися в газеті. Того літа моєму его та самоповазі завдали нищівного удару, і я хотів якнайшвидше подолати цю кризу. Бредлі Істербрук підвівся, як завжди повільно і невпевнено, і простягнув мені руку. Ще раз тобі дякую. Від імені тієї дівчинки, але також від імені Джойлендо Бухгалтери, які керують моїм проклятущим життям, будуть дуже задоволені. Коли я вийшов із будівлі офісу, яка разом з іншими адміністративними спорудами розташовувалася на задньому дворі, як ми його називали, то побачив, що перед нею зібралася вся моя команда. Прийшов навіть батя Аллен. Ерін, одягнена в зелену суконьку голівудської кралечки, виступила вперед, тримаючи в руках блискучий металевий вінок із лаврового листя, вирізаного з бляшанок супу Кембел. Вона спустилася на одне коліно. «Тобі, мій герою!» «Рятівнику маленьких дівчаток!» – додав Том Кеннеді. Не кажучи вже «рятівнику» нашого місця працевлаштування, якому загрожує закриття через судові позови. Ерін скочила на ноги, поклала сміховинний вінок мені на голову і смачно цьомнула в щоку. Уся команда Бігл радісно заплескала в долоні. «Добре», – сказав батя, коли шум ущух. «Усі ми, Джонсі, згодні, що ти – лицар в осяйних обладунках. А ще ти не перший, хто спас ховрашка від раптової смерті на центральній алеї». Тому ідімо вже всі працювати. Мене це влаштовувало. Слава, це приємно. Але попередження не надиматися від гордощів, на яке натякав бляшаний лавровий вінок, я вловив дуже добре. Тієї суботи я у шкурі стояв на збитій на швидкоруч платформі посеред нашої центральної алеї. Мені було приємно тримати на руках Голлі, та й вона помітно раділа такій можливості. Здогадуюся, що репортери спалили десь миль із дев'ять плівки, поки вона освідчувалася в любові до свого улюбленого песика та знову і знову цілувала його на камеру. Якийсь час Ерін зі своїм фотоапаратом трималася в першому ряду, але фотографи-новинарі були кремезні і усі як один чоловіки. Невдовзі вони відтіснили її на менш вигідну позицію. А що їм було потрібно? Те, що Ерін уже мала фотографію, на якій голова Гові звисала в мене на бік. То було єдине, чого я не погоджувався робити на прохання фотографів. Хоча я певен, що за це мене б не покарали ні Фред, ні Лейн, ні містер Істербрук. Я не погоджувався, бо це йшло в розріз із парковою традицією. Гові ніколи не знімав шкури на публіці, бо це було приблизно те саме, що викрити зубну фею. Я зняв голову, коли Голлі Стенсфілд задихалася, але то був необхідний виняток, а навмисно порушувати правило я не хотів. Напевно, я все-таки був в Карні, хоч і не Карні від Карні, це вже точно ні. Пізніше, вже вдягнений у власні лахи, я зустрівся з Голлі та її батьками в центрі обслуговування відвідувачів Джойленду. Зблизька стало помітно, що мама вагітна номером два. Проте в неї ще було попереду місяців зо три-чотири, поїдання солоних огірків та морозива. Вона обійняла мене і ще трохи поплакала. Сама Голлі, здавалося, не надто переймалася своїм порятунком. Вона сиділа у пластмасовому кріслі, тилі ногами, дивилася на старі примірники Screen Time і виголошувала імена різних знаменитостей голосом придворного пажа, котрий сповіщає про прибуття королівської особи. Я поплескав маму по плечу і сказав «Ну-ну». Тато не плакав, проте в очах у нього, коли він підійшов до мене і простягнув чек на 500 доларів, виписаний на моє ім'я, стояли сльози. Коли я спитав, чим він заробляє на життя, він відповів. що рік тому заснував власну фірму-підрядника, і тепер мало-помалу, але впевнено стає на ноги. Я це обміркував, мимохідь врахувавши одну дитину і ще одну, яку чекали, і порвав чек. А йому сказав, що не можу брати гроші за те, що входить у мої службові обов'язки. Не забувайте, мені був усього 21 рік. Вікендів, як таких у сезонних працівників Джойленду, не було. Через кожні 9 днів ми отримували півтора вихідного, тобто на одні й ті самі дні вони не припадали. Існував аркуш реєстрації тому ми з Томом та Ерін майже завжди примудрялися отримати півтора дні відпочинку в один час. Ось чому ми були разом того вечора в середу на початку серпня. Сиділи довкола багаття на пляжі і вечеряли тим, що можуть вважати їжею тільки дуже молоді: пивом, бургерами, картопляними чипсами зі смаком барбекю і капустяним салатом. На десерт у нас були смори які Ерін приготувала над вогнем на позиченій на точці Вафлі та Морозиво від пірата Піта Решітці. Вийшло непогано. Нам було видно інші вогні, величезні багаття і невеличкі вогнища для приготування їжі, уздовж усього узбережжя аж до мерехтливого моря вогників у Джойленді. Разом вони утворювали дуже милу низку вогненого намиста. Здається, у двадцять першому такі багаття вже заборонені. Влада має схильність оголошувати поза законом чимало прекрасного з того, що роблять пересічні люди. Чому так, я не знаю. Знаю лише, що це так. За вечерею я розповів друзям про те, як мадам Фортуна мені навіщувала, що зустріну хлопчика з собакою і маленьку дівчинку з лялькою в червоній кепці. Одне вже справдилося. Черга за другим. На завершення розповіді додав я. «Ого!» – зачудово промовила Ерін. «Може вона і направду екстрасенс? Мені багато хто про це казав, але я не дуже. Наприклад, – перебив Том. Ну, по-перше, Дотті Ласен у костюмерній. По-друге, Тіна Екерлі. Ну, знаєш, та бібліотекарка, до якої Дев прокрадається під покровом ночі. Я показав їй середній палець. Ерін захохотіла». «Двоє – це не так багато», – своїм розумацько-професорським тоном промовив Том. «Лейнгарді третій», – втрутився я. «Він каже, що вона людям таке казала, від чого в них волосся ставало сторч. Але щоб інформація була повною, я відчув себе зобов'язаним додати. Хоча він ще казав, що 90% її віщувань – повна фігня». «Бери вище, 95%, – зауважив розумака професор». Ворожба – це шахрайство, хлопчики і дівчатка. Говіркою – Айкі Гейман. Візьмімо, наприклад, кепку. У Джойленді соба кепки продаються лише трьох кольорів – червоного, синього і жовтого. Червоний, безсумнівно, найпопулярніший. Що ж до ляльки? Та ну. Скільки малих дітей беруть із собою в парк розваг іграшки? Це незнайоме місце, а улюблена іграшка заспокоює. Якби вона не вдавилася ходдогом догом у тебе на очах, якби вона просто міцно обійняла Гові як усі діти, і пішла далі, ти побачив би якусь іншу дівчинку з лялькою та в червоній собакепці і сказав би, «Ага, мадам Фортуна справді бачить майбутнє. Піду, позолочу їй ручку, може, ще щось мені скаже». «Ти такий цинік». Ерін ткнула його ліктем. «Розі Голд зі своїх ніколи грошей не бере». Вона не просила грошей. Сказав я, але сам подумав, що в томових словах є сенс. Так, правда, вона знала, чи здавалося, що знає, що темноволоса дівчина була в моєму минулому, а не в майбутньому. Але то міг бути звичайний здогад, заснований на процентному співвідношенні, чи на виразі мого обличчя, з яким я її спитав. Ну, звісно, кивнув том, беручи ще один смор. Вона лише практикувалася на тобі. Відточувала майстерність. «Зубдаю іншим зеленим вона теж щось казала». «А тобі?» – спитав я. «Ну, ні. Але це нічого не означає». Я подивився на Ерін, і вона похитала головою. «А ще вона думає, що в домі жаху водиться примара», – додав я. «Я про це теж чула», – сказала Ерін. «Привид дівчини, яку там убили?» «Чухня», – заволав Том. А далі ви мені скажете, що там був капітан Гак, і він досі ховається за вирискучим черепом. «Убивство справді було, це факт», – сказав я. «Убили дівчину на ім'я Лінда Грей. Вона була з Флоренс, це в Південній Кароліні. Є фотографії, на яких вона з типом, що її вбив, стоять у тирі і в черзі до колеса. Гака не було, зате на руці він мав татуювання у вигляді птаха, яструба чорла. Почувши це, Том замовк. Принаймні, ненадовго. Лейн Гарді каже, що роздумує, начебто в домі жаху живе примара, бо сама туди заходити і перевіряти не хоче, навіть близько до нього підходити. Лейн вважає, що це іронія долі, бо примара, за його словами, там справді є. Ерін вилупила очі і присунулася поближче до вогню. Радше картинно, щоб Том міг обійняти її за плечі, так я собі думаю. А він бачив? «Не знаю». Сказав, щоб я попитав у місіс Шопло, а вона розповіла мені всю історію. Я стисло переказав її друзям. То була оповідка з тих, які розказують уночі, під зорями, під шум прибою, коли догоряє багаття на пляжі. Навіть Том слухав зачаровано. «А сама вона що каже? Бачила Лінду Грей?» Запитав він, коли я нарешті замовк. «Ла Шопло?» Я, по думки, прокрутив хазяйчину розповідь того дня, коли орендував кімнату на другому поверсі. Здається, ні. Нічого такого вона не казала. Том вдоволено кивнув. Прекрасна ілюстрація того, як усе це працює. Усі знають когось, хто бачив НЛО, і всі знають когось, хто бачив примару. Свідчення з чужих слів у суді не приймаються. Так, я Фома невіруючий. Шарите. Том Кеннеді, невіруючий Фома. Цього разу Ерін уже значно серйозніше тицнула його ліктем. Ми зрозуміли і задумливо подивилася у багаття. Знаєте що? Минуло вже дві чверті літа, а я й досі не була в Крикобутці Джойленду, навіть у її передній, дитячій частині, там заборонено фотографувати. Бренда Раферті каже це тому, що багато парочок туди ходять, щоб лизатися. Вона скоса глянула на мене. А чого ти шкіришся? Та нічого. Я згадав покійного чоловіка Лашопло, котрий після останніх воріт ішов маршрутом і підбирав викинуті трусики. А ви, хлопці, теж там не були? Ми обидва похитали головами. Де же парафія команди Добі, зауважив Том. А сходімо завтра, утрьох вмостимося в одному вагончику, може, й побачимо її. І ти в Джойленд у свій вихідний, коли можна повалятися на пляжі, уточнив Том. Це межа мазохізму. Тепер замість тикати ліктем у руку, Ерін штрикнула його під ребра. Я не знав, чи вони вже тоді спали разом, але схоже було на те, бо стосунки перейшли на стадію постійних доторків. Клала я на це. Як працівники, ми маємо право кататися безкоштовно. І скільки забереться поїздка? Хвилин п'ять? Я думаю, більше, сказав я. Дев'ять, десять. А ще якийсь час у дитячій частині. Загалом, напевно, п'ятнадцять хвилин. Том притулився під боріддям до голови Ерін і подивився на мене крізь тонку хмаринку її волосся. «Клала я на це», – каже вона. «Одразу видно молоду жінку з прекрасною університетською освітою. Перед тим, як стусуватися з дівками з сестринства, вона б сказала «какашка» і цим би все обмежилося». Той день, коли я почну тусуватися з тими анорексичними шльондрами, які цілими днями тільки те й роблять, що комбінують різні варіанти одного і того самого одягу, стане днем, коли я залізу до себе в сраку і здохну. Чомусь ця вульгарність безмежно мене потішила. Може тому, що Венді була ветераном руху комбінаторок одягу. Ти, Томасе Патріку Кеннеді, просто боїшся, що ми справді її побачимо і тобі доведеться взяти назад усі свої слова про мадам Фортуну, і примар, і НЛО, і Том здійняв руки догори. Я здаюся. Станемо в чергу з рештою лохів, тобто ховрашків, і вирушимо оглядати дім Жаху. Єдине на чому я наполягаю, щоб це було вдень. Мені потрібно відіспатися, щоб бути красивим. Це точно, сказав я. Чути це від людини на вигляд такої, як ти, що найменше кумедно. «Джонсі, передай пиво!» Я передав йому пиво. «Розкажи, як усе пройшло зі Стенсфілдами», – попросила мене Ерін. «Вони тебе всього залили сльозами і назвали своїм героєм?» Описана картина доволі близько відтворювала правду, але я не хотів цього казати. Батьки поводилися нормально. Мала сиділа в куточку, читала скрінтайм і казала, що своїми маленькими оченятами бачить Діна Мартіна. «Місцевий колорит можеш опустити. Одразу переходь до суті», – сказав Том. «Грошей тобі дали?» Я саме замислився над тим, що дівчинка, яка з такою пошаною називала імена знаменитостей, могла в той час лежати в комі або в труні. Тому, заскочений зненацька, я відповів чесно. Батько пропонував мені 500 доларів, але я не взяв. Том вирічив на мене очі. «Що-що?» Я подивився на залишки смора в руці. Маршмелоу потік на пальці, тому я викинув його в багаття. Я був уже ситий, а ще збентежений і сердитий через те, що так почуваюся. Цей чоловік намагається підняти свій бізнес, і судячи з того, як він мені про нього розказував, справи його можуть або піти вгору, або покотитися вниз. А ще в нього вагітна дружина і дитина. Навряд чи він може собі дозволити розкидатися грішми. «Він не може? А ти можеш?» – я кліпнув очима. «А що я?» Я й досі не знаю, чи Том тоді справді розсердився, чи просто вдавав сердитого. Думаю, починалося все з гри, та потім він розійшовся не на жарт, бо до нього дійшло, що я зробив. Мені достеменно невідомо, яка там у нього вдома ситуація, але я знаю точно, що він жив від зарплатні до зарплатні і не мав машини». Коли хотів повести Ерін на побачення, брав мою і завжди чітко, я б навіть сказав педантично, сплачував за використаний бензин. Гроші мали для нього значення. Такого відчуття, що вони мають над ним певну владу, не було, проте так вони мали для нього велике значення. Ти вчишся в університеті на чесному слові, так само як Ерін і я. А робота в Джойленді нікому з нас не простелить дорогу в лімузин. Ти що здорів? «Тебе мати на долівку впустила в дитинстві?» «Заспокойся», – сказала йому Ерін. Але Том не звернув на неї уваги. «Тобі так хочеться весь осінній семестр наступного року вставати рано, щоб знімати брудні після сніданку тарілки з конвейера в команзі? «Напевно так, бо 500 баксів – це саме семестр навчання в Радгерському. Я в курсі, бо вступив до того, як пощастило знайти репетиторство». Знаєш, як я протримався перший рік навчання? Писав реферати для багатеньких братчиків, чиєю спеціалізацією була професійна пивологія. І якби мене зловили на цьому, то усунули б від занять на семестр, а то й взагалі вигнали б. Я тобі скажу, до чого призвів твій широкий жест. Ти викинув на вітер 20 годин на тиждень, які міг би присвятити навчанню. Тут він зрозумів, що читає нотації. Облишив це діло і широко всміхнувся. Або заграванню зі стрункими дівчатками. «Я тобі покажу струнких». З цими словами Ерін накинулася на нього, і разом вони покотилися по піску. Ерін лоскотала Тома, він репетував. Але не надто переконливо. Щоб вона з нього злізла. Мене це влаштовувало, бо не хотілося продовжувати тему, яку він порушив. Я сам, схоже, прийняв уже деякі рішення. І все, що лишалося, почекати, щоб моя свідомість сприйняла новину. Розділ 8 Наступного дня о чверть на четверто, ми стояли в черзі перед домом Жаху. Квитки перевіряв хлопець, якого звали Брейді Воттермен. Я пам'ятаю його, бо він теж добре виконував роль Гові. Але суто заради справедливості мушу додати, не настільки добре, як я. Брейді ще на початку літа доволі повний. Тепер був стрункий і підтягнутий. Носіння шкури могло заткнути за пояс будь-яку програму здорового харчування. «Народ, ви що тут робите?» – спитав він. «Я думав, у вас вихідний». «Ми мусили побачити один єдиний темний атракціон Джойленду», – сказав Том. «І я вже відчуваю втіху від цього драматичного поєднання. Бред Воттермен і Дім Жаху – ідеальна пара». Броїді скривився. «Я так думаю, ви всі полізете в один вагончик». «У нас немає іншого виходу», – відповіла Ерін. Нахилилася ближче до відстовбурченого вуха Брейді та інтимно прошепотіла. «У нас гра на бажання». Поки Бред міркував над цим, кінчик його язика торкнувся середини верхньої губи. Я буквально бачив, як він розраховує можливості. «Діти, не затримуйте черги», – заговорив чоловік із черги за нами. «Я так розумію, там всередині кондиціонери, і мені дуже хотілося б швидше туди потрапити». «Ідіть», – сказав нам Бред, – «руки в ноги і чухайте звідси». У виконанні Бреда то був просто такий раблизіанський дотеп. «А там є примари?» – спитав я. «Сотні! Хай вони всі вас там за дупи хапають!» Ми почали з дзеркального особняка «Містеріо». Ненадовго зупинилися, щоб подивитися, як наші постаті то видовжуються, то приплющуються. Трохи для порядку похихотівши, ми по крихітних червоних точках внизу деяких дзеркал вийшли прямісінько до музею воскових фігур. Завдяки цій таємній карті ми прибули на місце набагато раніше, ніж інші учасники нашої групи, котрі блукали дзеркальною залою, сміялися і стукалися лобами в дзеркала, нахилені під різними кутами. На тому розчарування у музеї воскових фігур не було вбивць, самі політики і знаменитості. Обабіч дверей відвідувачів зустрічали усміхнений Джон Кеннеді та Елвіс Преслі у спортивному костюмі. Проігнорувавши табличку руками не чіпати, Ерін бринькнула на Елвісовій гітарі. Не настроє, почала вона і сахнулася. Бозненацька Елвіс ожив і заспівав «Не можу не закохуватися в тебе». Піймалася, радісно вигукнув том і пригорнув її до себе. Двері у глибині музею воскових фігур вели в кімнату діжки та моста, де двихтіла машинерія небезпечна на вигляд, хоча так тільки здавалося. І блимали стробоскопічні світильники кольорів, які ніяк між собою не поєднувалися. Ерін перейшла на той бік по трясучому перехиленому мосту козла. Тоді, як хоробрі мачо, що її супроводжували, наважилися ступити на діжку. Я невпевненого протупця в свій шлях, таючись, мов п'яний, але впав лише раз. Том зупинився посередині, виставив уперед руки й ноги, ставши схожим на паперову ляльку, і рвучко розвернувся на всі 360 градусів. «Годі, дурнику, ти в'язи собі скрутиш!» – кукнула Ерін. «Не скрутить, навіть якщо впаде, там м'яко». Том приєднався до нас усміхнений і почервонілий до коренів волосся. Це розбудило клітини мозку, які спали, відколи мені було три роки. «Так, але як щодо тих, які щойно загинули?» – підколола його Ерін. Далі була похила кімната, а за нею ігрова галерея в якій багато підлітків грали в пінбол та скібол. Ерін трохи поспостерігала за грою в скібол, склавши руки на грудях. На її обличчі читався осуд. «Невже вони не знають, що це повна обдирайлівка?» «Люди приходять сюди для того, щоб їх обдерли», – зауважив я. «Це теж свого роду атракціон». «А я думала, це тому на сцені», – зітхнула Ерін. На дальньому боці пасажу під освітленим зеленим черепом Висіла табличка з написом «Далі – дім раху. Стережіться. Вагітні жінки і жінки з малими дітьми можуть вийти ліворуч». Ми зайшли в хол, яким розлягалося відлуння записаних на плівку зловісних смішків та пронизливих криків. Єдину сталеву рейку і чорну пащу тунелю трохи віддалік освітлювало пульсування червоного світла. З глибини долина в Гуркіт, там спалахувало світло і лунали крики. Незаписані, справжні. Здалеку вони не здавалися особливо радісними, але, напевно, то було хибне враження. Деякі з них, принаймні, були веселими. До нас підійшов Едді Паркс, господар Дому Жаху та бос команди Доберман. На руках у нього були сирицеві рукавички, а на голові – собакепка, така стара, що вже втратила колір хоча щоразу, коли пульсувало червоне світло, вона забарвлювалася криваво червоний Едді зневажливо пикнув. «Мабуть, у вас з біса нудний вихідний». «Хотіли глянути, як живе інша половина людства», – сказав Том. Ерін обдарувала Едді найсліпучішою усмішкою, але марно старалася. «Троє в одному вагончику, я так собі думаю. Цього хочете?» «Так», – підтвердив я. «Я не проти». «Тільки пам'ятайте, що правила для всіх одні. Вас це теж стосується. Тримайте свої кляті руки у вагончику». «Так, сер», – вигукнув Том і легенько відсалютував. Едді глянув на нього так, наче перед ним був новий, досі невідомий підвид Жука, і пішов до свого пульта керування, що складався з трьох ручок перемикання, які стирчали з трибуни по пояс за вишки» та ще кількох кнопок, підсвічуваних лампою на шарнірному кронштейні, яку нахилили низенько, щоб вона відкидала якомога менше не надто примарного білого світла. «Приємний, дядько», – промимрив Том. Ерін узяла під праву руку Тома, під ліву мене, і притягла нас ближче. «Цікаво, він хоч комусь подобається?» – і собі пробормотіла вона. «Ні», – відповів Том, – «навіть у його команді». Двох він уже попер з роботи. Решта нашої групи підтягнулася, коли прибув поїзд, повен ховрашків. Усі сміялися, крім кількох дітлахів, які плакали. Їхнім батькам, певно, треба було взяти до уваги попередження і вийти з галереї. Ерін запитала в однієї дівчини, чи було страшно. «Найстрашніше було втримати його, щоб не розпускав руки», – відповіла та і радісно вереснула коли хлопець спершу поцілував її в шию, а тоді потягнув у бік галереї. Ми сіли у поїзд. Трьом у вагончику, спроєктованому для двох, було надзвичайно тісно, і я дуже відчував, як стегно Ерін притискається до мого, а груди труться об мою руку. І зненацька відчув дуже навіть приємний унизу. Я міг би впевнено стверджувати, що, не беручи до уваги фантазії, Більшість чоловіків від підборіддя й вище моногамні. Проте нижчі пряжки пояса, в них розгнузданий коняка, якому на це насрати. «Руки у вагончики!» – кричав Едді Паркс до смерті знудженим монотонним голосом, повною протилежністю до радісного заклику Лейна Гарді. «Руки у вагончики! Дітей нижчих за три фути! Садіть на коліна чи вилазьте з вагончика! Сидіть спокійно, опускається штанга!» Опустилися і брязнули запобіжні перекладини, і кілька дівчаток підготовчо скрикнули. Прочищали голосові зв'язки перед аріями у темних коридорах, так би мовити. Поїзд смикнувся, рушаючи, і ми поїхали у дім жаху. Через дев'ять хвилин ми вилізли з вагончика і вийшли через галерею з рештою відвідувачів атракціону. За спинами в нас Едді так само монотонно інструктував наступну групу тримати руки у вагончику і стерегтися штанги. На нас він навіть не глянув. «У темниці було зовсім не страшно», – сказала Ерін, «бо всі в'язні були з доберманів. А в піратському прикиді був Біллі Руггеріо. На щуках у неї вигравав рум'янець, волосся скуйовдив вітерець від повітродувок, і я подумав, що вона ще ніколи не була такою гарненькою. Але верескучий череп реально мене злякав». А кімната тортур, господи! Огидно, погодився я. У старших класах я передивився чимало різних жахастиків і вважав, що до всього вже звик. Та коли похилим жолобом з гільйотини скотилася голова з виболошеними очима, я підскочив, мов, ужалений. Губи у голови все ще ворушилися. Вийшовши на Джойленд-Авеню, ми помітили, що Кем Йоргенсен з команди хортів продає лимонад. "То хоче?" спитала Ерін. Її збудження досі не вивітрилося. "Я пригощаю." "Так," сказав я. Том він знизав плечима, виражаючи згоду. Ерін глянула на нього трохи здивовано, та й побігла по напої. Я скоса подивився на Тома, проте він уважно спостерігав, як обертається ракета, чи дивився крізь неї. Повернулась Ерін, несучи три високі паперові стаканчики з напоями на поверхні яких плавали маленькі часточки лимона. Ми віднесли їх до лавочок у Джойленд-парку, прямо на північ від Виляй-Крути, та посідали у затінку. Ерін теревенила про кажанів, які вилетіли наприкінці поїздки. Вона знала, що це механічні іграшки на дротах, але кажанів завжди боялася до смерті і... Та раптом вона затнулася. «Томе, що з тобою? Мовчиш, наче води в рот набрав». «Тобі що, зі шлунком погано після поворотів на діжці?» «Мій шлунок у повному порядку. Він надпив лимонаду, наче хотів їй довести». «Дев, а в чому вона була? У якому одязі, знаєш?» «Га. Дівчина, яку вбили, Лорі Грей. Лінда Грей. Лорі, Ларкін, Лінда, яка різниця? Що на ній було? Спідниця, довга, до колоток і блузка безрукавка?» Я уважно на нього подивився. «Ерін теж». Бо ми обоє подумали, що то ще один прикол Тома Кеннеді. Та тільки вигляд у нього був не як у людини, що дуркує. Тепер, коли я ближче до нього придивився, стало помітно, що він наляканий до півсмерті. «Томе!» Ерін торкнулася його плеча. «Ти її бачив?» «Тільки не відбувайся жартиками!» Він прикрив долонею її руку, але в очі не глянув, бо дивився на мене. «Так», – сказав він. «Довга спідниця і блузка без рукавів. Ти знаєш, бо тобі казала лашопло. «Якого кольору?» – спитав я. «Важко сказати, там весь час міняється світло, але я думаю синього. І блузка, і спідниця». І тут до Ерін дійшло. «Холера!» – напіввимовила, напіввидихнула вона. Рум'янець дуже швидко зійшов з її щічок. Була ще одна деталь – Деталь, яку, за словами Місіс Шопло, поліція дуже довго приховувала від громадськості. «Томе, а як щодо зачіски? Хвостик? Так?» Він похитав головою. Зробив маленький ковток лимонаду, витер губи тильним боком долоні, волосся в нього не посивіло, очі не вилізли з орбіт, руки не трусилися, та він уже не був схожий на того хлопця, котрий жартував усю дорогу через дзеркальний особняк і кімнату діжки та моста. Він був схожий на хлопця, який отримав клізму з реальністю, що вимила з його організму всю дурню, притаманну для другокурсника на сезонній роботі. На хвостик. Волосся в неї довге, так. Але на голові в неї була така штука, щоб воно не лізло в очі. Я сто разів такі бачив. Але не можу згадати, як їх називають дівчата. «Стрічка Аліси», – підказала Ерін. «Ага». Здається, вона теж була синя. Вона простягала вперед руки. Він показав, як саме це було. Точнісінько так усе зображала Еммаліна Шопло того дня, коли розповідала мені цю історію. Наче допомоги просила. «Та ти вже чув цю оповідь від місіс Шопло?» – сказав я. «Правда ж?» «Можеш сказати, ми не будемо сердитися?» «Правда, Ерін, не будемо». «Не будемо, ні», – але Том похитав головою. Я розказую те, що сам бачив. Невже ніхто з вас її не помітив? Ми чесно зізналися, що примару не бачили. Чому я? – жалібно спитав Том. Там усередині я навіть не думав про неї. Мені просто було весело. То чому саме я? Поки я віз усіх назад у Гевенсбей на своїй Тарандайці, Ерін намагалася витягти з Тома більше подробиць. Той відповів на перші два чи три її запитання, Потім сказав, що більше не хоче про це говорити. Навіть не сказав, а грубо відрізав. Я ще ніколи не чув, щоб він так розмовляв з Ерін. Та й вона, мабуть, теж, бо притихла і до кінця поїздки сиділа, мов миша. Між собою вони, може, потім і обговорювали цю подію. Але мені він точно нічого не казав. І заговорив про це лише за місяць до своєї смерті. Та й то дуже коротко, вже ближче до кінця телефонної розмови. Важкої, бо він затинався і говорив у ніс, а часом плутав слова. «Принаймні, я знаю, щось там є», – сказав він. «Я бачив сам, того літа, у хатинці спішинці. Я вирішив його не виправляти, бо зрозумів, про що йому йдеться. Ти пам'ятаєш?» «Пам'ятаю», – підтвердив я. «Але я не знаю, це щось, воно хороше чи погане». Його ослаблий голос був сповнений жаху. «Як вона, Дев, як вона простягала руки?» «Так, як вона простягала руки?» Наступний повний вихідний я мав ближче до середини серпня, коли приплив ховрашків потроху спадав. Мені більше не доводилося петляти по Джойленд-Авеню, щоб уникнути зіткнення з відвідувачами, коли я біг до колеса Кароліни та будки мадам Фортуни, що стояла в його обертовій тіні. Лейн і Фортуна, сьогодні вона була при повному циганському параді, розмовляли біля пункту керування колесом. Помітивши мене, Лейн повернув котелок проти годинникової стрілки. То був його спосіб зі мною привітатися. «Глянь, що нам кицька притягла», – сказав він. «Джонсі, якся маєш?» «Добре», – відповів я, – хоча то була не зовсім правда. Тепер, коли я натягав шкуру лише 4-5 разів на день, повернулися безсонні ночі. Я лежав у ліжку, чекаючи світанку, з відчиненим вікном, щоб чути шум прибою, і думав про Венді та її нового бойфренда, а ще про дівчину, яку Том побачив біля колії в домі Жаху, у тунелі, обкладеному фальшивою цеглою, між темницею і кімнатою тортур. Я повернувся обличчям до Фортуни. «Ми можемо поговорити?» Без зайвих запитань вона повела мене до своєї будки, відхилила фіолетову завісу, що затуляла двері, і завела всередину. Там стояв круглий стіл, накритий рожевою скатертиною. На ньому під шматом тканини вгадувалася кришталева куля фортуни. Один навпроти одного стояли два прості складені стільці, щоб ворожка і клієнт могли дивитися одне одному в очі, над кулею. Як мені стало відомо, її підсвічувала маленька лампочка, котру мадам Фортуна могла вмикати ногою. На задній стіні висіло велетенське зображення руки на шовковому трафареті з розчепіреними пальцями, долоною вперед. На ньому було дбайливо нанесено сімку – лінії життя, серця, розуму, любові, також відому як пагорб Венери – щастя, долі, здоров'я. Відібравши спідниці, мадам Фортуна всілася на свій стілець. Жестом показала, щоб я теж сідав. Тканину з кришталевої кулі вона не зняла, і ручку позолотити, щоб дізнатися майбутнє, не запропонувала. «Питай, що хотів», – сказала натомість. «Я хочу знати, що то було з тією дівчинкою. Ви просто здогадалися, спираючись на багатий досвід, чи справді щось знали? Бачили щось?» Мадам Фортуна змірила мене довгим уважним поглядом. У її робочому приміщенні витав слабкий запах ладану, а не попкорну і смаженого тіста. І попри те, що стіни були тонкі і хисткі, звуки музики, трискотнява, ховрашків і гуркіт-атракціонів сюди майже не проникали. Я хотів опустити погляд, але мені це не вдалося. Насправді ти хочеш знати, чи я не шарлатанка, так? «Я, мем, чесно кажучи, я сам не знаю, чого я хочу». Почувши це, вона всміхнулася. Я вдало підібрав слова, іначе іспит якийсь склав. «Джонсі, ти хороший хлопчик, але брехун, з тебе ніякий. Утім, як і з більшості хороших хлопчиків». Я розтулив рота, щоб відповісти, але помахом важкої від перснів правої руки вона наказала мовчати. Потім засунула руку під стіл, і витягла звідти коробку для грошей. Долю мадам Фортуна віщувала безкоштовно. Це входило у вартість квитка. Леді та джентльмени, хлопчики та дівчатка. Але Чайові схвалювалися. Усе за законом, згідно з законодавством Північної Кароліни. Коли вона відкрила коробку, я побачив кубку зі купюр. Здебільшого одиничок. Щось підозріло схоже на дошку для гри в лото. Незаконно, згідно з законодавством Північної Кароліни. І маленький конверт, один-єдиний. На ньому друкованими літерами було написано моє ім'я. Мадам Фортуна простягнула його мені. Повагавшись, спершу я взяв. «Ти сьогодні прийшов у Джойленд не лише для того, щоб спитати мене про це», – сказала вона. «Ну...» І знову вона від мене відмахнулася. «Ти точно знаєш, чого хочеш». Принаймні в нетривалій перспективі. А оскільки нетривала перспектива, це все, що більшість з нас має, хто така Розі Розі Голд, якщо вже на те пішло, щоби з тобою сперечатися. А тепер іди зроби те, для чого прийшов. А коли справу буде завершено, відкрий конверти прочитай те, що я написала. Вона всміхнулася. Для працівників безкоштовно, особливо для таких хороших хлопців, як ти. Яне, вона підвелася, здійнявши вихор спідниць і брязкіт біжутерії. «Іди, Джонсі, ми вже поговорили». З її тісної маленької ядки я виходив у якомусь заціпенінні. В обличчя мені кількома суперечливими потоками вітру вдарила музика з двох десятків будок і атракціонів. Кувалдою приголомшило сонце. Я рушив навпростець до адміністративної будівлі, за яку правив спарений трейлер, вічливо постукав, Зайшов і привітався з брендою Раферті, котра курсувала від розгорнутої бухгалтерської книги до свого вірного калькулятора і назад. Здрастуй, Девіне», – відповіла вона. «Ти піклуєшся про свою голівудську кралечку?» «Так, мем. Ми всі за нею наглядаємо». «Дейна Елкхарт, здається». «Ерін Кук, мем». «А вже ж, Ерін. Команда Бігл, Рудоволоса. Я можу чимось тобі допомогти?» «Я хотів спитати, чи можу я поговорити з містером Істербруком. Він відпочиває, а я не люблю порушувати його спокій. Йому сьогодні довелося зробити дуже багато телефонних дзвінків, і нам ще треба звірити чимало рахунків, хоч мені і дуже не хотілося б його з цим турбувати. Він останнім часом дуже втомлюється. Я не заберу в нього багато часу». Вона зітхнула. «Добре, тоді подивлюся, чи він прокинувся». А про що саме ти хотів поговорити, можеш сказати? Про послугу, пояснив я. Він зрозуміє. Містер Істербрук справді зрозумів, і запитань у нього виникло всього два. Перше, чи я певен, а друге? Джонсі, а батькам ти вже сказав? Містер Істербрук, ми з татом лишилися самі. Я повідомлю йому сьогодні ввечері. Що ж добре? Перш ніж поїхати, введи бренду в курс справи. Вона підготує всі необхідні документи, щоб ти їх заповнив». Не встиг він договорити, як його рот розтулився і він широко позіхнув, показуючи кінські зуби. «Пробач, синко, важкий був день, я втомився. Усе літо було важке. Дякую, містере Істербрук». Він заперечно помахав рукою. «Завжди, будь ласка. Певен, ти будеш чудовим здобутком. Але якщо ти це зробиш без згоди батька, то дуже мене цим засмутиш». Коли виходитимеш, зачини, будь ласка, двері. Я намагався не помічати, як насупилася бренда, шукаючи в шафках потрібні анкети, обов'язкові для постійного працевлаштування в корпорації Joyland. Проте це було марно, бо її не схвалення я однаково відчував. Я згорнув папірці, запхав їх у задню кишеню джинсів і вийшов. Зарядом донікерів у глибині заднього подвір'я росла невеличка діброва евкаліптів. Зайшовши під дерева, я сів, сперся спиною на одне з них і відкрив конверт, який вручила мені мадам Фортуна. Записка була короткою і посутньою. «Ти збираєшся до містера Істербрука спитати, чи можна тобі лишитися в парку після дня праці. Ти знаєш, що він не відмовиться задовольнити твоє прохання». Вона мала рацію. Я хотів знати, чи вона шарлатанка, і ось у мене в руках була її відповідь. І так, я вже визначився з тим, що відбуватиметься в житті Девіна Джонса найближчим часом. Щодо цього вона теж не помилялася, але в записці був ще один рядок. Ти врятував ту дівчину, але хлопчику мій усіх тобі не врятувати. Розділ дев'ятий коли я сказав татові, що не повернуся в УНГ, що мені потрібен рік академічної відпустки, і я планую провести її в Джойленді, на тому кінці дроту в південній частині мену запала довга мовчанка. Я думав, що він накричить на мене, але цього не сталося. Голос у нього був втомлений. Це через ту дівчину? Майже два місяці тому я сказав йому, що ми з Венді беремо тайм-аут, але тато все зрозумів правильно. Відтоді він ні разу за всі наші щотижневі розмови не згадав її імені, тепер вона була лише та дівчина. Після того, як він назвав її так перші кілька разів, я спробував віджартуватися і спитав, чи не має він на увазі, що я зустрічаюся з Марло Томас. Його це не розвеселило. Спроби